67. Legea relațiilor Toate vânzările reprezintă în cele din urmă vânzarea unei relații. Oamenii nu cumpără produse sau servicii. Ei cumpără oameni care vând produse sau servicii. Înțelegerea produselor și a serviciilor este mai complexă și mai dificilă ca niciodată. Din cauza nivelelor ridicate de risc și nesiguranță pe care le prezintă produsele sau serviciile și din cauza varietății de opțiuni disponibile pentru client, relația devine elementul de bază al vânzării oricărui produs sau serviciu. Primul corolar al acestei legi este Clienții doresc mai întâi o relație Înainte de a se gândi serios la o ofertă de vânzare, clienții doresc să se asigure că pot avea încredere că agentul de vânzări și compania își vor îndeplini angajamentele după ce ei vor da banii. Clienții încearcă să construiască o relație cu furnizorul înainte de a lua decizia de a cumpăra sau nu. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este... În vânzările complexe, relația continuă și după vânzare. După ce au luat decizia de a cumpăra, clienții ajung să depindă de garanțiile și asigurările date de companie cu privire la utilizarea satisfăcătoare a produsului. Decizia de a cumpăra un produs sau serviciu este o decizie de a începe o relație pe termen lung cu persoana și compania care îl furnizează. Cel de-al treilea corolar al legii relațiilor este Relația este mai importantă decât produsul sau serviciul. Clienții din ziua de astăzi, cel puțin la început, consideră majoritatea produselor sau serviciilor mărfuri care pot fi procurate din diferite surse. Clientul face în mod invariabil alegerea în funcție de agentul de vânzări sau compania care i-a inspirat cea mai mare încredere cu privire la relația de afaceri în care va fi implicat. Agenții de vânzări și companiile care au cel mai mare succes sunt cele care stabilesc relații pe termen lung cu clienții lor. Fac toate eforturile pentru a menține calitatea acestor relații, dând dovadă de grijă, atenție, sensibilitate, încredere, sprijin și promptitudine în rezolvarea reclamațiilor și cererilor. Nu uitați să spuneți fiecărui client că doriți să construiți și să mențineți o relație pe termen lung cu el. Acesta este deseori cel mai important factor în determinarea unei decizii de cumpărare. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat? 1. Începeți un proces de gestionare a relațiilor Întrețineți un contact regulat cu clienții dumneavoastră, actual și potențiali. Arătați-le că îi apreciați, găsind diferite moduri de a spune mulțumesc 2. Cheltuiți-vă 20% din timpul și resursele proprii adresându-vă clienților care au cumpărat deja de la dumneavoastră. Feriți-vă de entropia relațională și nu luați drept bun tot ceea ce spun clienții. Acest lucru poate fi fatal pentru orice relație cu privire la vânzări. Nu uitați! Cea mai bună sursă care vă poate oferi referințe favorabile o reprezintă un client mulțumit. Sarcina dumneavoastră este să creați și să păstrați astfel de clienți într-un număr cât mai mare.